Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak terhingga Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar Seluruh darah masih mengalir di urat-urat saraf Semua daging dan otot masih melekat di tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsum -sum yang ada di dalamnya dan energi yang luar biasa Mengalir sedemikian deras Di tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas Di luar tubuh kita Air tidak pernah habis Walaupun di musim kemarau Masih bisa mandi, minum Mencuci pakaian Dan seluruh yang kita butuhkan dari sayur-sayuran Buah-buahan Hewan tunggangan ataupun yang akan disemlih Dimakan dagingnya Tidak terhingga dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta kepada kita saudaraku untuk menikmati dan mensyukurinya. Dan mensyukuri dengan kalimat Alhamdulillah. Maka seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita penyanyakan senawas dan taslim senantiasa sebagai kakas sambutan hormat kepada idola kita, kiai kita satu-satunya, suri taula dan semua orang yang beriman. Siapa pun yang mengikutinya beriman pada bawahan risalahnya Hidupnya akan tentram, dadanya akan lapang Punya pangguan hidup, mana halal dan mana haram Dan pada saat meninggal masuk ke dalam surga Dan semua orang yang memungkir risalahnya Kufur kepada apa yang dibawa dalam bentuk ajarannya Pasti dadanya akan sesak Hidupnya susah tidak dada pangguan Dan pada saat meninggal masuk ke dalam api neraka Allah dan malaikatnya juga memberikan salam hormat kepada beliau maka sangat wajar kalau kita sebagai orang yang ingin selamat dan juga menjadikan beliau sebagai suri teladan selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Injil Muslim dan malam ini semoga Allah berkahi waktunya pasal ke-17. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan mereka. Menghormati para ulama serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum Muslimin. Jadi ada tiga sub bahasan dari judul ini. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka. Ini bahasan sendiri. Menghormati para ulama. Ini bahasan sendiri. Serta wajibnya patuh dan taat kepada pemimpin kaum Muslimin. Ini juga bahasan sendiri. Tapi oleh Syekh kerja Zaih Rahimahullah disatukan dalam satu bahasan pasal Beriman, sudah sering saya ulangi Adalah mengiklalkan dengan lisan Meyakini dengan hati Dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh Mengiklalkan dengan lisan Kita memang mengatakan seperti orang beriman kepada Allah, mengucapkan Bismillah pada saat mau makan, Alhamdulillah pada saat selesai makan, mau tidur bangun tidur, keluar rumah masuk rumah, segala macam aktivitas mengiklarkan nama Allah. Di sini beliau meminta menekankan beriman kepada buat mencintai para sahabat. Jadi harus diklarkan dengan lisan memang. Seperti misalnya contohnya kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dan semua sahabat. Tidak terkecuali kita mengucapkan dengan lisan kita Kerana Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum waradhu an. Anhu. Allah telah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah. Maka beriman dengan lisan mengucapkan itu. Lalu meyakini dalam hati bahwasanya memang mereka adalah pilihan pilihan Allah. Mereka makhluk-makhluk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka layak menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuba bayangkan, teman-teman sekalian, kalau kita hidup di fasa Mekah dulu, tidak ada lampu, tidak ada teknologi seperti sekarang, ada orang muncul buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis tiba-tiba ngaku nabi. Coba tanya diri anda masing-masing, kalau kita hidup pada zaman itu, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya terus terang pribadi ragu dengan diri saya Kalau saya hidup pada zaman itu Mungkin saya bisa bersama dengan Abu Jahal Al Tapi sekarang Al-Quran sudah sempurna Masjid sudah banyak Ulama-ulama banyak Menyampaikan buku-buku agama lengkap Gampang kita beriman Terlebih lagi kita lahir orang tua kita sudah Islam Bagaimana posisi Abu Bakar, Umar, Ruhman, Ali Sahabat-sahabatnya Abdurrahman Ibn Awab, Sa'ad bin Nabi Waqqah, semuanya sahabat-sahabat. Orang tuanya masih dalam keadaan kufur awalnya. Lahir, orang lagi sembah berhala. Mohon-mohon, menyembeli untuk berhala. Mereka lahir, sudah begitu keadaannya. Bukankah kita akan terikut dengan arus kalau kita lihat begitu orang tua kita? Belum lagi orang yang beriman disiksa, dipukulin, digebukin, sampai ada yang dibunuh. Kita tahu kisah sahabat yang mulia, Yasir dan juga istrinya Sumayya dibunuh oleh Abu Jahal hanya kerana beriman kepada Allah Sumayya seorang wanita di zaman itu mengikuti dan meyakini risalah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca tidak bisa nulis, Al-Quran belum sempurna masih baru beberapa ayat yang turun sampai ditusuk perut perutnya oleh Abu Jahal tetap saja dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana itu kedudukan mereka tidak gampang itu Zaman dulu dipanggil berjihad, berperang di jalan Allah. Mereka disaf awal. Padahal zaman dulu orang berhadapan sama musuh itu pedang sama pedang. Bisa terpotong tangannya, bisa dipenggal lehernya, bisa diobrak abrik tubuhnya. Bukankah Hamzah radiyallahu dipotong hidungnya, dibelah dadanya? Di sampai tidak dikenal waktu dicari Nabi saw suruh cari Hamzah di peranghud tidak ditahui, tidak diketahui kerana hidungnya sudah enggak ada darah semua mengalir di dadanya dan dikenal oleh para sahabat hanya kerana ada bulu bulu berpati yang dia pasang di baju perangnya. Bagaimana mereka bisa berkorban seperti itu? Makanya kedudukan sahabat bukan main-main. Kedudukan orang-orang yang hidup di zaman itu yang bisa mengikuti isyarat Nabi saw itu bukan kalian ringan. Sahabat ini diberikan definisi oleh para ulama adalah Orang-orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala Harus disaksikan oleh matanya Lalu mengiklarkan beriman kepada Nabi SAW Syahadat di hadapan beliau Atau di para sahabatnya Kemudian dia mendatangkan dan menyampaikan kepada Nabi SAW Dan yang ketiga adalah Meninggal dalam keyakinan tersebut Baru dikatakan sahabat kalau ada orang yang beriman pada zaman itu Dengan Nabi SAW Tapi tidak melihat Nabi SAW Dengan mata kepala, bukan sahabat namanya Banyak contohnya Ada misalnya Abu Muslim Khulani Rahimahullah seorang ulama tabiin yang Masyur sekali, dari negeri Yaman, Sampai dia Sempat mau dibakar Oleh Aswad al Salah satu orang yang mengaku Nabi juga pada saat itu Dia pas pergi ke Madinah Pas tiba, kemarin baru Nabi SAW dimakamkan. Padahal dia beriman dulu. Sampai waktu dia masuk di masjid, Umar bin Khattab datang mendekati lalu mengatakan, Sepertinya perasaan saya menganggap orang ini saya kenal. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya, Bagaimana beritanya saudara kita yang sempat selamat dari pembakaran musuhnya Allah di Yaman? Maka Abu Muslim mengatakan, Allah telah menyelamatkan dia dari kejahatan orang itu lalu kata Umar saya tanya kamu atas nama Allah apakah kamu dia orang itu maka Abu Muslim mengatakan iya sayalah orangnya dan saya ingin bertemu dengan Nabi SAW tapi Nabi SAW sudah meninggal dunia dan ulama' masukkan Abu Muslim yang terkenal dengan keimanannya itu kategori tabi'in bukan sahabat Karena tidak sempat lihat Nabi SAW dengan mata kepala ada terkenal syurayh diberikan julukan syurayh al-khazi syurayh ini terkenal 60 tahun jadi hakim dari zaman Umar bin Khattab, lima khalifah: Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah. Lima khalifah ini semuanya dia menjadi hakimnya, karena adilnya, terkenal dengan kesolehannya. Tapi juga belum beriman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat lihat Nabi Sallam dengan mata kepala. Masuk dalam kategori tabi'in karena harus lihat dengan mata kepala. Waiz Al qarni yang terkenal dari Yaman, hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat melihat Nabi, maka tidak dikategorikan Sahabat. Sahabat ini punya definisi tersendiri, anda lihat. Sahabat ini teman-teman sekalian punya kedudukan yang sangat mulia dalam agama kita, kerana mereka melihat Nabi saja sudah sebuah penilaian, betul kan? Belum lagi beriman, belum lagi mereka ikut berjuang bersama Nabi saw. Berjuang membela agama ini, mereka lah karena beberapa kasus di antara mereka turun beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Karena kasus misalnya ada suami istri yang bertengkar. Kemudian turunlah ayat. Mungkin kasus peperangan mereka membunuh orang-orang kafir. Turunlah ayat. Kasus pengharaman khamer misalnya minuman keras. Juga turunlah ayat dari Umar radhiyallahu anhu dan seterusnya. Jadi memang agama ini sebenarnya lengkap. Al-Quran terlengkapkan. Dan sunnah Nabi s.a.w. sempurna juga. Itu di kalangan para sahabat pada saat mereka ada di sisi Nabi s.a.w. Dan bahasa lain adalah syariat kita ini Itu sebenarnya diterima oleh para sahabat Dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW Artinya fondasi agama kita yang akan menyampaikan kepada kita Tentang agama ini adalah para sahabat Kapan sahabat ini tidak dihormatin Tidak dihargai Apalagi sampai ditolak atau dikafirkan Sebagaimana kelompok syiah melakukan itu maka berarti sudah tidak ada yang bisa dipegang dari agama. Karena mereka yang belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa ditolak ajarannya? Tidak mungkin. Sahabat-sahabat ini punya kedudukan yang sangat mulia teman-teman sekalian. Sisi yang lain dalam pembukaan materi kita. Sahabat ini bertingkat-tingkat. Sahabat yang paling tinggi tingkatannya adalah yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Dan sebagian ulama mengatakan Nabi SAW sebutkan sesuai dengan urutannya Dimulai dari Abu Waqar Umar, Uthman, Ali ya, gitu. Empat ulama Rasidin lalu masuklah kepada Sahabat-sahabat yang lain Seperti Talha bin Ubaidillah ya, Kemudian masuk kepada Sahabat yang lain Abdurrahman Rahman bin Auf Kemudian masuk Sa'ad bin Nabi Waqas Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah Disebutkan berurut Sahabat-sahabat ini Ini adalah orang-orang yang teristimewa Di kalangan sahabat Karena mereka disebut oleh Nabi S.A.W Memiliki jaminan surga Semua sahabat baik Tapi 10 orang ini langsung ditunjuk oleh Nabi S.A.W Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain Kata para ulama' dimasukkan dalam kategori Golongan yang pertama ini Yang Nabi tunjuk juga masuk surga Tapi berbeda posisinya Beda waktunya seperti kasus uh, uh, uh, uh, uh, Uqasha ibn Muhsin Sahabat Nabi ini pernah waktu Nabi saw mengatakan 70,000 dari umat ke musuh surga tanpa hisab. Lalu dia berkata, ya Rasulullah doakan saya termasuk satu dari 70,000. Kata Nabi saw, kau termasuk ada jaminan surga. Gitu kan? Ada beberapa Sahabat yang seperti ini keadaannya. Maka secara mutlak Para ulama mengatakan ini galangan sahabat yang paling dimuliakan oleh Allah karena langsung dijamin surga pada saat itu. Dan ini tidak membuat mereka lalai, malah dengan mendapatkan jaminan tersebut mereka lebih luar biasa ibadahnya, lebih luar biasa ibadahnya. Tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa mereka punya luar sendiri. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa nonton di YouTube atau di websitenya ada ceramah serial sahabat. Yang Alhamdulillah sudah 8 orang sahabat kita bahas pada waktu yang lalu dan 1 November nanti Insya Allah juga ada bahasan kita di Nurul Iman kembali kita bahas sahabat yang kesembilan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang juga termasuk orang yang kesembilan dijamin masuk surga. Mereka punya kedudukan. Kemudian yang kedua adalah sahabat-sahabat Nabi yang khusus selalu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Ini yang datang setelah mereka. Jadi ada kalangan sahabat teman-teman sekalian memang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar. Mereka nggak punya kegiatan lain dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sebuah tempat buat mereka di belakang rumah beliau yang dikenal dengan sufa dan dikenal dalam hadis dengan Ahlus sufa, gitu kan? Sufa ini sebuah tempat di belakang rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kalau kita juga kos rumah dulu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan buat mereka. Mereka tinggal di situ. Ini kedudukannya juga tinggi sekali sahabat-sahabat ini. karena setiap kali wahyu turun. Maka Nabi SAW menemui mereka. Jadi kadang-kadang wahyu turun di waktu duha. Kadang-kadang habis duhur. Kadang-kadang malam hari. Maka orang yang terdekat. Bersama Nabi SAW. Adalah orang-orang ini. Saya bicara sekarang kalangan para sahabat laki-laki ya. Kalau sahabat. Maka kedudukannya yang paling dekat adalah Sama dengan poin pertama para istri-istri Nabi Baru kemudian masuk Para sahabiat-sahabiat Nabi Sama dengan sahabat-sahabat Nabi Yang merawi hadis dari Nabi SAW Mereka meriwayatkan hadis. Tapi ada orang-orang laki-laki Seperti yang sudah masyur namanya Anas bin Malik Pembantu Nabi SAW Ada Abdullah bin Umar Ada Abdullah bin Abbas Ada Abdullah bin Amr bin As Ada Abdullah bin Mas'ud ada Abu Hurairah, kan? ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang memang kita temukan namanya sering kali Jabir bin Abdullah dari sahabat ini Rasulullah SAW hadisnya banyak sampai ribuan hadis mereka meriwayatkannya. Karena memang mereka duduk di situ dari Nabi SAW kalau keluar mereka menggambarkan Nabi SAW pakai baju ini, Nabi jalan ke arah sini, kemudian Nabi SAW di tengah jalan menyampaikan masalah ini. Jadi mereka lengkap. Para sahabat-sahabat yang lain banyak bertanya hadis kepada mereka ini. Sahabat yang ketiga adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak merawi hadits, tidak meriwayatkan hadits kecuali sedikit, dan mereka bertemu dengan Nabi Shallallam kapan waktu lowong, misal di waktu lima lima waktu sholat, subuh mereka masuk masjid bertemu dengan Nabi Shallallam, nanti mereka aktivitas lagi, mereka pulang lagi, duhur masuk lagi, aktivitas lagi, begitu terus. Jadi momen-momennya adalah pada saat sholat Jumat ketemu Ada yang sepekan sekali Ketemuan Nabi SAW tinggal di luar kota Madinah Maka ini golongan yang ketiga Mereka datang Banyak bertemu Nabi SAW Menghadiri peperangan bersama Nabi SAW Maka berarti mereka punya kedudukan tersendiri juga Dan yang terakhir yang keempat adalah sahabat-sahabat Nabi yang umumnya bertenungan nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang cuma sekali sumur hidup, ada yang cuma beberapa kali sumur hidup. Seperti misalnya ada diantara mereka yang datang cuma mengucapkan syahadat, kemudian pergi. Seperti waktu pembebasan kota Mekah, banyak sekali suku-suku Arab yang Allah sebutkan dalam surah Nasr. Al-Mi'asharim idza ja Nasrullahi wal-Fat'h wara'i ta'naasaytuna fi dinlay afwaja wa sabbi bihamdulillahi kawasakfiru innauka natawaba. Jadi kan, pada hari kemenangan itu. Engkau melihat hai Muhammad, manusia datang berbono-bono Menganut agamanya Allah gitu. Maka bertasbidan dan beristighfarlah pada Tuhanmu gitu. Ringkas cerita adalah pada saat-saatnya pembesar kota Maka banyak suku-suku Arab Ribuan orang datang mengucapkan syahadat Setelah syahadat mereka pulang Mereka pulang Ada yang bertemu cuma sekali seumur hidup Cuma sebentar melihat Nabi SAW kemudian pulang Tetap terkategori sahabat Tapi tentu mereka tidak sampai pada Tidak seperti level sahabat yang di atas ini secara tingkatan, 1, 2, 3, 4 gitu kan? Ya. Secara kedudukan dan global, maka sahabat-sahabat lagi dikategorikan oleh ulama dengan yang lain. Seperti misalnya ada muhajirin dan ansar. Sahabat yang paling mulia secara kelompok adalah muhajirin. Adalah orang-orang muhajirin, orang-orang yang masuk Islam di Mekah, fase Mekah. Baru datang setelah mereka kelompok ansar yang di Madinah, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Muhajirin dari Ansar, As-Sabiqunal Awwaluna minal Muhajirin wal Ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang-orang Ansar, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mereka. Makanya Nabi sallallahu makanya Abu Bakar pada saat sedang berdiskusi di Bani Tsaqifah pada saat Nabi SAW meninggal untuk siapa yang menjadi khalifah? Maka terjadilah dialog antara muhajirin sama ansar. Apa kata Abu Bakar r.a? Kami Quraisy Orang-orang yang dari Mekah akan jadi pemimpin. Dan kalian ansar akan menjadi wakil kami. Akan menjadi wakil kami. Jadi memang orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang secara kelompok sahabat. Itu adalah orang yang paling afdal di kalangan sahabat. Kalau secara individu, mutlak. Mutlak khulafah rasyidin. Abu Bakar pertama, kemudian datang setelahnya Umar, Utsman dan Ali. Gitu kan. Kalau di kalangan Sahabiyat, mutlak semua istri-istri Nabi dan puncaknya adalah Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhu. Secara keturunan Nabi saw yang paling abdul adalah Fatimah. Kan. Dari semua anak Nabi saw adalah Fatimah yang terbaik. Tentu dari istrinya Khadijah, ya. kemudian juga datang Aisyah. Sebagaimana Nabi saw mengatakan empat wanita pemimpin ahli surga. gitu kan ada Maryam ibunya Isa, kemudian ada Asia istrinya Fir'aun, ada Khadijah isteri Nabi SAW dan Fatima anak dari Khadijah, anak Nabi SAW. Jadi ini ulama memberikan seperti ini untuk kita mengetahui kedudukan kedudukan mereka, tapi intinya secara global semua sahabat memiliki kedudukan yang khusus di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib beriman bahwasanya para sahabat wajib Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat. Kita mencintai kalau kita mencintai sahabat, berarti kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal kalau teman-teman di sini suka dengan seseorang figur misalnya, <tuh> maka kita tentunya akan juga menyukai apa yang disukai oleh figur itu. Misal keluarganya, misal keluarganya, anak-anaknya, teman-temannya. Karena biasanya orang kalau sudah beriman kepada Allah Azza wajalla, sudah baik ibadahnya, dia juga tidak akan sembarangan pilih pasangan hidup, dia enggak akan sembarangan didik anak-anaknya, dia tidak akan sembarangan berteman, gitu kan? Enggak mungkin. Tidak mungkin orang yang saleh lalu temannya orang-orang yang buruk semua, orang yang fasik, enggak mungkin. Pasti orang-orang yang baik pula, gitu kan? Jadi kita kalau menyukai seseorang, mencintai seseorang, kita akan mencintai orang sekitarnya. Mencintai sahabat adalah simbol cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin Allah tidak mungkin memilikan untuk Nabi nya Muhammad SAW sahabat yang salah. Tidak mungkin. Begitu pula tidak mungkin Nabi SAW memilih sahabat-sahabat dekat yang orang yang salah. Pasti Nabi SAW memilih orang-orang yang khusus. Gitu kan? Seperti itu memahaminya. Dan kita harus tahu mereka punya keutamaan. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya berhubungan dengan masalah itu. Nanti juga akan kita jelaskan. Poin sub poin yang bahasan lain tapi digabungkan oleh beliau menghormati para ulama. Ulama ini adalah pewaris para nabi dan puncaknya mereka adalah para sahabat juga sebenarnya. Ulamanya umat ini sahabat, gitu kan? Karena mereka yang belajar dari Nabi saw. Gurunya satu, Nabi saw. Yang mewarisi ilmu dari Nabi saw adalah ulama, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis. Al ulama warantul ambiyah. Ulama itu pewaris para nabi berarti yang mewarisi dari Nabi SAW yang belajar langsung yang menerima ilmu langsung adalah para sahabat berarti mereka ulama'nya umat ini tinggalkanlah sumber kita mengambil ilmu, lalu kemudian datang setelahnya orang-orang yang belajar dari mereka dari kalangan tabi'in terus tabi'in, sampai menjelang hari kiamat nanti, siapapun yang mengikuti jejak mereka maka dipastikan dengan izin Allah, mereka termasuk dalam kategori ulama'-ulama' ini di muka bumi cuma ada dua jalan Bapak Ibu sekalian. Dan tentukan dari sekarang. Nggak bisa enggak? Enggak ada jalan ketiga dan tidak bisa disatuin. Jalannya Allah Azza wa Tuhan pencipta langit dan bumi dan kita yakin. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembak kecuali Allah. Jalannya Allah ini juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Nabi-nabi meninggal. Mereka wariskan kepada para ulama. Ulama lalu menjebar juga melalui da'i-da'i yang belajar dari mereka. Jadi kalau anda mau mengenal Tuhan anda Allah dan ini adalah jalan yang benar. Tidak ada jalan yang lain. Tidak mungkin salah kerana Tuhan juga cuma satu Allah Azza wa Maka kita belajar dari para dai-dai dan ulama ini yang mewarisi dari para nabi-nabi. Jalan kedua jalan syaitan dipimpin oleh iblis. Juru dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Anda bergaul sama mereka pasti dituntun ke di jalan syaitan. Ujung-ujungnya masuk neraka. Pasti. Sesat, tidak kan. mungkin sudah. Dan tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua ini. Kita tentukan di sini atau di sini. Gitu kan. Dan tidak bisa disatuin. Orang yang kalau satuin dikisilakan dalam agama dengan fasik, orang fasik itu masih yakin ada Allah, tapi masih berbuat dosa juga. Maka ini dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tidak dianjurkan untuk jadi itu. Kena bimbang. Dan orang seperti ini tidak akan pernah husu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih masih bercampur baur dengan dosa-dosa yang mereka lakukan kita harus, harus hukumnya wajib menghormati para ulama itu harus nanti kan kita jelaskan, karena mereka pewarisnya Nabi, jadi sebenarnya kalau anda melihat para ulama, seperti anda melihat Nabi, tanda kutip ya tapi dia bukan Nabi, dia hanya mewarisi karena apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi itu anda lihat kalau di pengajian, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melakukan ini, Rasulullah SAW melarang begini kan Rasulullah yang diceritain, gitu kan Lalu para sahabat diceritain, berarti ulama-ulama ini luar biasa nih, penerusnya para nabi. Mesti dikemas, dijaga. Jangan sampai ulama itu lecek sedikitpun. Kalau saya sering bahasakan sebenarnya ini barang antiknya umat islam ya. Nggak boleh sembarang. Jangan biarkan ulama itu capek, letih. Akhirnya mereka tersibukkan dengan urusan dunia dan akhirnya urusan, dunia, urusan ilmunya ini terbengkalai. Kalau di Saudi itu ulama sangat dihormatin, luar biasa, diberikan kedudukan di masjid-masjid, ditaruhkan kursi-kursi khusus di masjid Nabawi, di masjid Haram Mekah. Mereka duduk, mereka menyampaikan ilmu, dikasih gaji setiap bulan, mobilnya dibelikan, bahkan tidak jarang di antara mereka listrik rumahnya, makanan di rumahnya semua dipenuhi oleh orang-orang, diperbutkan karena mereka tahu ini seperti saja ini pewarisnya Nabi nih. Kalau mereka tidak ada beban pikiran masalah dunia, lalu mereka hidup. Maka mereka akan leluasa menyampaikan ilmunya kepada umat. Dan umat ilmu ini hati-hati. Kata ibnu Abbas RA, pelajari ilmu itu dari para ulama sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, ya, ilmu itu Allah tidak akan mengangkat ilmu agama ini begitu saja. Tapi Allah angkat dengan dimatikannya para ulama. Kalau mereka mati dan tidak sempat kita belajar, ini luar biasa kehancuran bagi umat. Tidak ada tahu lagi mana halal haramnya Allah. Dan kalau terjadi itu, maka akan hancur umat ini. Siapa yang mau pandu mereka kalau bukan ulama? Makanya harus jadi pemimpin orang alim. Yang harus menjadi panutan adalah orang alim. Yang jadi idola orang alim. Harus. Tidak boleh tidak? Tidak boleh tidak? Bapak Ibu bisa kembali ke ceramah saya waktu masalah pilpres kemarin. Saya sempat ceramah panjang lebar tentang kriteria pemimpin. Sampai saya teriak-teriak di mimbar-mimbar mimbar Jumat. Ya muslimin, kita disuruh menjadikan pemimpin negara kita alim. enggak boleh orang lain. enggak boleh orang bodoh. Secara agama, syaratnya harus bisa memimpin lima waktu sholat. Nabi SAW selama memimpin 11 tahun, 10 tahun di Madinah, jadi imam lima waktu sholat. Abu Bakar jadi imam di Masjid Nabawi. Abu Umar jadi imam. Uthman jadi imam. Ali jadi imam. Mestinya presiden kita jadi imam lima waktu sholat di Istiqlal. Harus. Dia ya, harus bisa. Syarat imam harus terpenuhi padanya. Hafal Al-Quran, bacaannya bagus, tahu halal haramnya Allah. Harus itu. Sayangnya umat ini gak sadar gitu lah. Kalau ada seorang alim mulai nonjol. Wih kenapa kok itu masuk di kancah politik ya? Loh subhanallah. Kalau bukan dia yang dipilih lalu siapa? Jangan heran kalau zina, riba, tempat, khamar, macam-macam tersebar. ya. Orang yang mimpin gak ngerti agama gimana? Gitu, gak mungkin. Umar bin Khattab bin Allah, Begitu jadi khalifah Yang paling pertama dilakukan Semua gubernurnya Di semua wilayah islam ini Harus orang alimnya sahabat Harus Dipilih orang-orang alim Atau dari tabi'in yang alim Yang bagus ibadahnya ilmu agamanya Ditaruh jadi gubernur silakan pimpin di situ Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Baru umat ini jadi baik Kalau pemimpinnya mabuk Tidak sholat Luar biasa Bagaimana Apa yang dia mau ajarin Dia sendiri masih ngawur jadi ini harus hati-hati Ulama harus betul-betul dikemas Dijunjung, diberikan kedudukannya Tapi ulama yang benar ya nah, Di Indonesia ini banyak orang yang mengulamakan dirinya Baru pulang haji Maaf, kalau ada Pak Haji jangan tersinggung Saya bicara secara global Pergi haji 40 hari pulang Tiba-tiba jadi alim, disulap Dari mana ini? Tiba-tiba naik mimbar, tiba-tiba fatwa, tiba-tiba macam-macam, menyesatkan umat, sembarangan dia ngomong. Ini boleh, ini enggak boleh. Dari mana Pak Haji ilmunya? Dari mana 40 hari di Mekah langsung tiba-tiba jadi alim tuh? Padahal di sana baik kalau belajar gitu kan. Salatnya aja masih salah. Masih ngawur banyak kesalahannya. Ini enggak boleh ini. Alim memang ulama benar gitu kan? Hafal Al Quran, punya ilmu Hadis, punya tahu sejarah Nabi, tahu kaidah kaidah fikih, usul fikih, kaidah fikia. Dia punya ilmu. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah ketemu dengan satu orang di Kufa. Orang ini berikan fatwa ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Sama Ali dekatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditepuk dadanya. Apa kau tahu hukum nasikh dan mansukh dari Al Quran? Tahu nasikh dan mansukh bapak beritaskan adalah ayat yang terhapus dan yang menghapusnya. Dalam Quran itu ada beberapa ayat dulu pernah turun dihapus sudah lalu yang ditulis dalam Mushaf adalah yang menghapusnya ada namanya ilmu nasif dan mansuh ada, ada bab bahasanya sendiri kata Ali kau tahu nggak nasif dan mansuh dari Al Quran orang itu nggak tahu istilah kalau dia mengatakan saya tidak tahu kata Ali tutup mulutmu jangan jangan kau berikan fatwa ini bahaya nih ini sate umat sembarangan nanti kalau dia cuma autodidak baca Al Quran oh ini ayatnya begini kan keluar sekarang kelompok-kelompok yang begitu. Baca Al-Quran, orang kafir Bunuh, perangi, bunuh semua Biar tetangganya Ini ngawur nih, dari mana ini Bukan ini ulama ini Ini orang-orang awur yang salah Yang kita masuk adalah seorang alim benar Punya ilmu, kafasitas ilmunya benar Kapabilitas ilmunya memang berkualitas Emang dia kalau menyampaikan ilmu Kalau Allah, kalau Rasul Contohnya memberikan pemahaman kepada umat Umat tertuntun, nah itu yang benar tak boleh sembarangan, maaf di Indonesia ini gelar Ustaz, gelar Kiai murah sekali, murah sekali. Orang tuanya Kiai naya jadi Kiai. Dari mana ini? Ini sudah ngawur semua hingga dia memberikan fatwa sembarangan dan kata Nabi saw. Hati-hati dari ulama su. Ulama su itu ulama yang muncul pada akhir zaman nanti mengaku ulama buruk, bukan ulama mereka. Mereka tidak faham agama, mereka menyesatkan dan mereka sesat dan mereka menyesatkan memang harus diingatkan umat ini, tidak boleh sembarangan gitu. kemudian juga mentaati pemimpin, kalau ada seorang pemimpin sudah dipilih, bagaimanapun keadaannya, kalau dia masih tidak melarang kita solat wajib dipatuhi pada hal-hal yang tidak melanggar agama saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian dalam agama kita ada namanya syariatullah ada syariatnya Allah, ada kanun wadi'i ada peraturan pemerintah setempat kata para ulama dalam pemerintahan Islam kalau hukum Allah diterapkan nih, lalu pemerintah setempat punya beberapa keputusan-keputusan yang tidak bentrok dengan hukum syari. Misal sekarang kita kalau kemana-mana keluar harus ada paspor, kalau kita lahir ada akte lahir, kita tamat sekolah ada ijazah, sekarang ada KTP kartu pengenal, ada SIM untuk mengendarai, tahu orang ini bisa mengendarai punya izin, gitu kan? Ada peraturan-peraturan ini nggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tapi bertemu dari sisi maslahatnya. Ternyata secara syar'i memang kita disuruh mendahulukan maslahat, kan? Khairun nasi yang fa'umlin Nas ini makna hadisnya luas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kata ulama baik secara individu atau peraturan-peraturan yang diterapkan kalau dia pemimpin, gitu kan? Maka ini penting. Selama peraturan-peraturan mereka tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. Maksud dalam firman Allah yang berbunyi: "Awwalillahmin sholatun yalladina awal waatiul Allah waatiul rasulah ulil amri min Harus kita patuhi Allah, Rasulnya dan pemerintah setempat. Tapi kalau peraturan mereka bertolak belakang hukum Allah tidak ada. Kepatuhan pada makhluk yang berbawa maksiat kepada sang pencipta, sebagaimana sabda Nabi saw. "Lata'at alimakhlukin fi masiakil Khalik." Tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbawa maksiat kepada pencipta. Jadi ini saya titik beratkan tadi adalah makna daripada apa yang sedang beliau ingin bahas? Dan saya sarankan Bapak Ibu sekarang kalau Anda beli sebuah buku dan mau dibaca, coba baca daftar isinya. Dari daftar isi, judul itu Anda sudah tahu apa isinya buku itu. Barulah kemudian kita membaca sesuai dengan apa yang kita suka dari sub-sub bab itu, baru kemudian kita akan menghabiskan buku itu. Saya akan bacakan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya serta keutamaan mereka atas kaum mukminin dan muslimin lainnya. Dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat diantara mereka berbeda-beda tergantung kepada keterlebih dahuluan mereka di dalam berislam. Orang-orang yang awal masuk Islam tadi saya katakan. Para tokoh sahabat Nabi yang paling utama adalah empat khulafah Rashidin. Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu berikutnya adalah sepuluh orang yang telah dinyatakan pasti masuk surga. Mereka adalah empat khulafah Rashidin ditambah dengan Talhah bin Ubaidillah. Uthubairi bin Awam, Sa'ad bin Nabi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Amr bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para sahabat yang ikut pada perang Badr, peperangan Badr juga yang hadir punya kehidupan tersendiri. Lalu orang-orang yang diberitakan pasti masuk surga selain dari yang sepuluh tersebut seperti Fatimah Zahra dan kedua putranya Hasan dan Husain, Tabi ibn Qais, Bilal ibn Rabah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu para sahabat yang ikut serta dalam bayat Ridwan Jadi ada kesepakatan Ridwan di bawah pohon Pada saat Nabi SAW selesai membebaskan kota Mekah Dan akhirnya ya menyerang ya, beberapa tempat di sekitar Mekah Lalu kemudian beliau mengambil bayat pada saat itu Untuk berkumpul di bawah sebuah pohon Agar para sahabat berkumpul melawan musuh-musuh Allah Yang jumlahnya mencapai 1400 orang sahabat Seorang Muslim juga beriman dengan kewajiban menghormati para ulama Islam. Memuliakan dan bersikap penuh etika kepada e, ketika menyebut mereka. Mereka adalah para ulama agama dan pemuka yang memiliki hidayah. Seperti para Qurra, pembaca-pembaca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Para ahli fikih, ahli hadith dan ahli tafsir dan generasi tabiin dan tabi' tabiin. Generasi yang datang belajar dari para sahabat Yang belajar dari nabi namanya sahabat Yang belajar dari sahabat namanya tabi'in Yang belajar dari tabi'in namanya tabi'-tabi'in Disilahkan begitu Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua Seorang muslim juga beriman akan wajibnya taat kepada para pemimpin Kaum muslimin Memuliakan dan hormat kepada mereka Berjihad bersama mereka Solat bermakmum kepada mereka Dan haram membangkang kepada mereka dan untuk itu semua seorang muslim konsisten dan berpegang teguh pada adab atau etika khusus bertengahan berkenaan dengan itu nanti akan dijabarkan oleh beliau tapi ada sebuah hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih akan datang pemimpin nanti yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan hukum Allah dan ada yang kalian tidak suka maka para sahabat mengatakannya Rasulullah boleh kami memberontak dengan pemimpin seperti itu Kata Nabi SAW tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat. Tolak ukurnya masjid masih bisa dibuka, sholat. Atau dalam riwayatnya dikatakan mereka masih sholat sama kalian, tidak boleh kita membalkan. Wajib paduk. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh melanggar lampu merah. Tidak boleh asal-asalan, tidak punya KTP, tidak punya SIM. Harus ikut. Dan itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Baik kita mulai terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan keluarganya Maka seorang muslim wajib Yang pertama Mencintai mereka Mencintai ini tidak harus melihat ya. Seperti misalnya contoh ini Kalau bapak ibu Suka atau ada orang yang suka dengan seorang artis misalnya, Kita bukan sedang membahas artisnya Tapi kalau ada seorang artis yang disukai misal tinggal di Amerika Orang itu di Indonesia Bisa tidak kira-kira dia cinta sama artis itu? Bisa Alami gitu kan. Dia suka karena suaranya kah? Dia suka karena perilakunya kah? Terus pada saat dia sudah mencintai orang itu, apa yang dia lakukan? Dia akan ikuti makanannya, apa makanan favoritnya, warna bajunya, bahkan cara jalannya, semuanya diikutin kan? poster posternya bahkan dipajang-pasang, gitu kan? Bahkan cara bicaranya diikutin, semua begitu. Maksud saya di sini bukan sedang menarik contoh artis, lupakan itu tapi yang saya maksudkan adalah kalau dikatakan mencintai para sahabat, kita bisa mencintai mereka walaupun tidak bertemu. Dengan cara mempelajari sejarah mereka, menjadikan mereka sebagai panutan dan idola kita, karena mereka orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis gerak gerik mereka, cara bicaranya, perilaku-perilaku mereka, perjuangan mereka akan kita ikutin, kan? Akan kita ikutin. Kenapa Bapak Ibu sekalian kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ternukil kepada kita sekarang? Apa kira-kira hikmahnya? Hanya sekedar supaya Bapak Ibu bilang, oh itu Abu Bakar, oh itu Umar radhiyallahu anhu majmaen, bukan itu. Supaya kita ambil pelajaran dan kita mencontohi hidup mereka. Bukan mustahil kita mendapatkan fadilah yang sama. Kok. maksudnya kita bisa bersama mereka masuk surga tentu kalau dari sisi kedudukan nanti itu tidak mungkin sama antara kita dengan sahabat tetapi kita bisa bersama mereka karena kita menciplak. gitu kan apa yang mereka lakukan tujuannya untuk itu ternukil ter, kepada kisah mereka kisah mereka kepada kita kisah mereka untuk diikuti mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka Allah memberitakan bahwasanya Allah mencintai mereka sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 54 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna hu 'adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin 'izzatin 'alal kafirin yujahihuna fi sabilillahi wa laa yakhafuna lawma al-ayaat Kelak Allah akan mendatangkan satu kaum maksudnya adalah di sini ayat ada ulama tafsir yang mengatakan para sahabat waktu Nabi SAW mendakwai orang-orang Quraisy banyak yang menolak Maka Allah menghibur Nabi-Nya Muhammad SAW mengatakan sudahlah yang tidak mau beriman barakah Muhammad biarin aja Allah kelak akan mendatangkan satu kaum ada orang kelompok kaum itu tiga orang ke atas jumlahnya yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya yang bersikap lemah lembut terhadap orang orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang orang kafir sebenarnya terjemahan keras lebih baik diganti dengan tegas ya tegas terhadap orang orang kafir. Yang berjiat di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencelah mereka. Kalau makna yang lebih tepatnya walayakafuna low mataalim adalah mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa taala. Allah azza wa jal juga menyatakan tentang frihal mereka dalam surah Al Fatih ayat 29 Awwabillahi min rajim Muhammadul Rasulullah waladina ma'hu ashidda walakuffari rohmau biinham. Al ayat. Muhammad adalah utusan Allah. Sampai situ Abu Bakar rahimahullah menyampaikan ayatnya. Jadi ini ayat masih ada lanjutannya, tapi kita bahas apa yang sedang diangkat oleh beliau. Muhammad adalah utusan Allah. Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat bersikap tegas terhadap orang-orang kafir tetapi berbelas kasihan sesamah mereka. Itu ciri para sahabat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Allah Allah fi ashabi. La tattakhiduhum gharazan ba'dina faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum waman abghadahum fabibughdi abghadahum waman azahum faqad azani waman azani faqad azallah waman azallah ayushiku an ya'khudha taqutlah kepada Allah taqutlah kalian kepada Allah dalam hak-hak para sahabatku ini semestinya sampai ke telingahnya orang-orang yang ber paham ini bagaimana sabda Nabi SAW apalagi orang-orang di Indonesia ini ikut-ikutan simpatisan, tidak ngerti abad Syiah. kalau mereka tahu bagaimana sebenarnya hakikatnya mereka tidak bakal ikut, mustahil ikut bagaimana mereka mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, mencaci mati, kalau ngomong Abu Bakar itu salah, Umar itu salah seperti temannya sendiri, siapa kamu gitu. kamu hidup di zaman mana apa yang sudah kamu lakukan buat agama ini, apa, ambil kamu apa Baik kalau solatnya sudah diterima atau sudah bagus solatnya masih kacau balau hidup. Isteri yang mungkin belum tutup aurat masih kekacauan bengang macam dalam kehidupan dia. Muda mau mencaci-maki para sahabat yang turun wahyu Allah kepada mereka. Rasulullah SAW menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat pilihannya. Itu bagaimana bisa? Kata Nabi SAW hati-hati, takutlah kepada Allah terhadap hak-hak sahabatku. Jangan sampai kalian mencaci mereka, jangan sampai kalian yang merusak, merusak citra mereka. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran cecaan, cecaan ya, Atau celahan sepeninggalku Nabi sudah ingatkan SAW, Sudah tahu kalau ada orang akan maki para sahabatnya. Barang siapa mencintai mereka Disebabkan kecintaannya kepadaku, Karena kita tahu Nabi SAW memilih mereka sebagai sahabat Sebenarnya targetnya cinta kepada Nabi SAW Siapa yang mencintai mereka Karena mencintaiku Akhirnya dia mencintai mereka Para sahabat Dan barang siapa yang membenci mereka Maka disebabkan kebenciannya kepada aku Aku akan membenci mereka Barang siapa menyakiti mereka Maka berarti ia telah menyakitiku Menyakiti sahabat siapapun Dan barang siapa yang menyakitiku Maka berarti telah menyakiti Allah Dan barang siapa yang menyakiti Allah Niscaya Allah akan mengazabnya Seperti Orang-orang syiah subhanallah Mereka Setiap hari Ashura Ini nanti tanggal 10 Ashura hari Jumat Kacau balo semua ini Tanpa disuruh Mereka anggap ibadah Mereka ambil pedang Pisau Pukul-pukul badannya sendiri Subhanallah Coba fikir secara akal saya Teman-teman sekalian Kalau ada orang Yang mencaci maki seorang Muslim Mencoreng kehormatannya Membuat berita dusta Atau menyatakan muslim itu berzina gitu kan maka hukumnya dalam Islam dicambuk 40 jerat dalam Islam bahkan yang saya di saya tahu itu ada riwayatnya menjelaskan 80 jerat haddul muftari namanya cambukan bagi orang yang dusta gitu kan mengarang-arang subhanallah mereka tidak dihukum sama manusia karena mereka punya pemerintahan dan seterusnya seperti kita tahu di Iran apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menghukum mereka mereka anggap syariat mengambil pisau mencambuk dirinya sendiri sampai berdarah-darah nah, kita tidak ambil pelajaran dari situ Kira-kira orang-orang ini tidak ambil pelajaran bahwasanya dia siksa dirinya sendiri sampai anak kecil anda boleh lihat di gambar-gambar foto-foto mereka kalau Asyura anak kecil pun dicambuk dibiarkan berdarah kepalanya dengan alasan membela darahnya Hussein ini beri makna Hussein anhu mati syahid ahli sunnah sepakat masalah itu tak ada yang mengkirin dan orang Syiah ini tidak ada alasan untuk memerangi Ahli Sunnah sama sekali tidak ada alasan. Ali Raja Manu dianggap tokoh. Ahli Sunnah mengatakan Ali Raja tokoh. Kualah orang sahabat yang mulia dimuliakan. Ketika Rasululah mengatakan Rasulullah Anhu terkenal sepupu Nabi Sallallahu Al Alaihi Wasallam. Fatimah al-Batul Rasulullah Anha terkenal. Az-Zahra anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita mencintai Fatimah. Tidak mungkin ada seorang yang memahami sunnah Nabi SAW membenci anaknya Nabi SAW yang Nabi menjadikan mengatakan sebaik-baik penghuni ahli surga termasuk Fatimah R.A. kita menghormati Fatimah. Hasan dan Husain anaknya kita mengakui sabda Nabi SAW dua-duanya adalah anak muda, pemimpin anak muda di surga. Rasulullah S.W.T. kita puji semua sahabat memujinya, kita juga memujinya. Apa alasannya? Dan kita mengatakan Husain terlalu terbunuh, mati syahid di Karbala. Memang mati syahid. Dan yang membunuhnya zalim. Kalau mereka tidak, yang membunuhnya kafir dan semuanya kafir. Bahkan mereka menganggap semuanya habis sunnah adalah orang kafir. Halal darahnya. Ini bahaya sekali. Jadi sudah jelas sekali sabda Nabi saw. Yang kedua. Hmm? Masuk waktu azan dulu, nanti insyaAllah kita lanjutkan setelah sholat seperti biasanya habis sholat ba'diah, saya lanjutkan beberapa dalilnya dulu subhanakallahumma bihamdika syarallah ila s s wa follahu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya, apapun yang kita suka kalau Nabi SAW tidak suka, kita harus ikut tidak suka, apapun yang kita tidak suka, tapi Nabi SAW perintahkan suka, kita harus suka kan? dan dikatakan, dan istri-istri beliau, istri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka dan kita tahu dalam buku-buku fikih kita bahawasanya kalau seseorang meninggal dan belum sempat cerai, maka dia akan menjadi istrinya di surga di akhirat nanti. Dan Nabi saw tidak pernah men tidak menceraikan Aisyah wala juga hapsah. Kan. Meninggal Nabi saw dalam kondisi mereka adalah istri-istri Nabi, maka mereka bersama Nabi saw di surga. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki istri-istri Nabi, Berarti mereka sedang mencaci maki Nabi saw sendiri. Dusta kalau mereka mengatakan Nabi saw kami cinta, tapi mereka mencaci maki istrinya. Saya kalau istri saya dicaci maki saya akan marah, betul kan? Berarti dianggap saya bodoh, dong... milih sembarangan istrinya, kan? tidak mungkin. Maka ini harus difahami teman-teman sekalian fitnah yang ada di tengah-tengah umat ini justru karena memang dibuat-buat oleh orang Yahudi untuk memecahkan umat dan menolak syariat dari asalnya dari akarnya itu para sahabat Ridwanullahi Alaihim. Insya Allah pertemuan akan datang kita lanjutkan lanjutkan dengan poin yang kedua sub yang kedua tentang masalah menghormati para ulama dan juga kita akan masuk ke poin yang ketiga masalah menghormati dan mengikuti para pemimpin wilayah kaum muslimin. Saya akan baca pertanyaannya Tapi saya mohon pertanyaan tolong sesuai dengan tema Jadi jangan keluar dengan tema Jadi supaya pertanyaan masih berkisar di masalah pertanyaan kita ya Ada pertanyaan yang lain? Yang belum diajukan? Baik Kalau tidak ada kita cukupkan dengan beberapa yang ada sama saya sekarang ini Tapi saya terpaksa harus membacanya Ini sebenarnya tidak sesuai dengan tema ya Bolehkah seorang wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, Tetapi bukan sentuhan langsung kulit dengan kulit Misalnya dengan pelapis atau sarung tangan Apa sebabnya dulu? Kenapa harus sentuhan? Kalau dalam masalah medis Tidak ada masalah Pengobatan Karena Nabi SAW mengajak dalam peperangan beberapa sahabiat Nabi Dan mereka bekerja untuk memasak makanan untuk para sahabat Dan juga mengobati sahabat yang luka Oh Dalam pengobatan Boleh dan sudah umum pendapat para ulama bolehnya perempuan berobat dengan dokter laki-laki dan doktor eh, pasien laki-laki berobat dengan dokter perempuan. Kalau memang mereka tidak temukan yang sesama jenisnya, gitu kan? atau memang ada keahlian yang tidak dimiliki oleh yang sesama jenisnya, itu yang saya tahu. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Karena Nabi saw mengatakan dalam hadis Sahih riwayat Imam Muhammad yang berbunyi: Inni la usabihun misa. Saya tidak akan menyalami wanita. Dalam hadis lain dikatakan. La yu'tananna ahadukum bimikhyati min hadid khairul lahu an tamassu yadum la tahillu lah. Seseorang di kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Ya iman dilarang Nabi sallallahu tidak bersalaman dengan ya bukan marah menyentuh juga termasuk ada ancaman yang keras. Mohon bisa dijelaskan maksud daripada menjaga izzah dan iffah bagi wanita ataupun laki-laki? Izzah artinya kemuliaan. Kalau ifa itu kesucian jiwa. Jadi, jadi seperti itulah. Kalau kemuliaan, kemuliaan, Izza itu mempertahankan kebenaran. Seperti misalnya kita mempertahankan Islam, mempertahankan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Izza. Kemuliaan di situ ada. Kita mempertahankan kemuliaan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ifa, ifa itu dia lebih kepada pribadi bagaimana dia mensucikan jiwanya. Misal orang tidak minta-minta. Kan? Dikatakan dia ifah. Dia menutup auratnya dengan rapat sehingga dia tidak terlihat, tidak tersingkap. Maka dikatakan ifah. Seperti itu pemahamannya. Jadi dari makna kalimat ini anda tinggal tarik dalam apa yang anda inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksud dari tunduk dalam berbicara pada surah Al Ahzab ayat 32 dan apakah ini hanya dimaksudkan bagi istri-istri Nabi? Tentu saja bukan. Yang dimaksud sini, walayakwa nabil kaul jangan janganlah, eh, janganlah mereka eh, mengangkat suara mereka, mengangkat suara mereka yang akhirnya kata Allah yatma ladi fi qalbihi marat sehingga nanti bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat itu tertarik maksudnya melemah lembutkan suara, bermanja-manja itu tidak dibolehkan. Jadi dalam Islam kalau perempuan butuh sesuatu dia sampaikan dengan tegas apa yang dia inginkan bagi yang bukan yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, gitu kan? Tolong bantu seperti ini, tolong pindahkan itu. Jadi bukan dengan kata-kata manja, memanggil dengan sayang atau apa itu tidak dibolehkan itu yang dimaksud. Tadi ini bukan khusus untuk istri-istri Nabi, tapi semua wanita muslimah dianjurkan seperti itu. Pada saat solat berjamaah, pada saat imam bangkit dari ruku' membaca Sami Allahu liman hamida, apa makmum tetap juga membacanya atau langsung membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya? Karena saya mendengar dari dengan narasumber yang berbeda, ada yang mengatakan makmum tidak perlu membacanya lagi, langsung membaca Rabbana. Makmum tetap membacanya karena bacaan imam tidak menggugurkan kewajiban makmum membacanya. Kalau yang saya tahu dalam riwayat yang sahih memang dia sudah langsung membaca Robbanawalakalhamd. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kalau solat berjamaah pada saat imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia cukupkan dengan mengatakan Robbanawalakalhamd. Kenapa? Secara makna dikatakan Allah telah mendengar siapapun yang memujinya maka kita imam sudah mengatakan seakan-akan mengajak makmumnya untuk memuji maka mereka langsung membaca Robbanawalakalhamd. Dan itu sudah dijelaskan. Termasuk Syekh Jibrin rahimahullah menulis dalam buku beliau sifat salat nabi riwayat, menukil, riwayat yang dinukil dengan sanad yang sahih Pada saat sesama wanita melakukan sholat berjamaah Yang diimami juga oleh wanita Apakah ada kewajiban membaca iqamah Yang saya tahu isytihad para ulama mengatakan tidak ada iqamah bagi kaum wanita Tidak ada iqamah bagi kaum wanita Jadi iqamah hanya bagi kaum laki-laki Kecuali kalau mereka ikut berjamaah dengan laki-laki Jadi boleh tidak iqamah dan sebagian ulama mengatakan boleh mereka iqamah tapi bukan seperti iqamahnya kalau kaum laki-laki Pada saat berjamaah sesama wanita tersebut kalau ada anak laki-laki belum balik ikut menjadi makmum, posisi berdiri di mana? Depan imam wanita atau sejajar dengan makmum yang lainnya? Dilihat di sini kalau dia sinu tamyiz, jadi umur yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk atau jenis kelamin biasanya patokannya kata ulama fikih adalah 7 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan tujuh, ada yang mengatakan sepuluh tahun. Beranjak daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, suruh anak kalian, mu auladakum, bis salatifis sabah. Suruh anak kalian salat di umur tujuh tahun itu. Wadri fil asyir dan pukullah mereka di umur sepuluh tahun. Kalau mereka tidak mau salat, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutin ada tujuh dan ada sepuluh. Maka ulama mengatakan ini namanya sindotamis. Artinya anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau ada anak-anak dengan umur seperti ini, sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia sudah bisa bacaannya bagus, gitu kan? Dia sudah tahu hukum-hukum sholat, maka dia boleh jadi imam. Dan yang perempuan semua di belakang, walaupun walaupun dia belum balik, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia tidak paham, bukan umur tamiz ataupun sudah sampai umur ini, tapi masih belum tahu apa-apa, maka dia boleh. Dia tidak dihitung sholat karena belum balik, gitu kan? Di mana saja posisi dia berdiri itu tidak ada masalah, karena dia tidak dihitung dalam sholat itu sebenarnya dia tidak dihitung dalam sholat itu Allahuanna Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan sementara ilmu agama saya masih sedikit khawatirnya orang tuanya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat mohon jawabannya sampaikan apa adanya yang kita tahu gitu kan sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita apapun kita kan punya satu tolok ukur gitu sepakati dulu teman-teman sekalian Guru dan kiai kita hanya satu. Tidak ada lagi. Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini. Jangan kerjakan sampai sampai anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya. Utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat. Tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur dan seterusnya, gitu kan? Dan seterusnya, termasuk masalah takziah menghadapi orang mati, semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakzianya Nabi SAW. Kita ikutin, gitu kan? Supaya jangan kita karang-karang, karena kalau kita karang-karang di Indonesia ini banyak yang mengarang ngarang akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda, di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan? Karena sebenarnya kita punya standarisasi hukum, ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian. Kalau ada sahabat yang mati. Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan. Ayo baca dikir yuk duduk ramai-ramai. Kirim untuk orang mati itu. Mana pernah ada riwayatnya saudaraku? ku? Coba cari. Pastikan. Tidak pernah ada riwayat masalah itu yang ada. Nabi SAW datang ke rumah para sahabat. Membawakan makanan. Menyabarkan mereka. Kemudian Nabi SAW pulang. Riwayat Sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah keluarganya Ja'far bin Abi Talib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, isnauliyah li Ja'far, fa'inam asabu madam Yusufkum. Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far. Kena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Mereka sedang sedih. Maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terop, pasang ini buat masakan. Orang sudah sedih tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawa itu, itu sunnah Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi S.A.W. waktu datang ke rumah Jafar bin J.A.W. disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan. Ajrakum. Semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Inna wa Sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. Dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang. Dan beliau bertakziah selama tiga hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir. Bukan masalah zikirnya. Jangan anda faham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka dikit Bukan Bukan itunya Tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW melakukan Supaya kita murnikan agama Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian Kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan Dengan anggapan itu baik Saya melakukan, anda melakukan, semua kita melakukan Kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah Udah tidak ada Nanti akan ditinggalkan, tidak lagi kemurnian dalam agama ini Sementara kata Nabi SAW dalam hadis yang Sahih riwayat Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap. Seperti apa yang dijelaskan. Seperti apa yang disampaikan. Artinya secara letter letter sampaikan dari saya. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Seperti itu. Jadi kemburnian agama terjaga terus kan. Seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin. Itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya. Bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah. Afdal zikir la ilayalah Allah Itu Nabi SAW bersabda kan Zikir yang paling afdal la ilayalah Allah Itu memang paling afdal. Kita disuruh baca Tapi pertanyaannya Kalau kita mau tarik ibadah Ke ibadah yang lain Tanya Nabi SAW pernah enggak? Ziarah kubur Ibadah Baca Quran di kuburan Baca Quran ibadah Tapi membaca Quran di kuburan Tanya Nabi pernah baca Quran enggak di kuburan? Tanya Cari riwayatnya Ada enggak riwayat? Kalau kita dapatkan riwayatnya silakan kerjakan Kalau tidak ada riwayatnya Jangan dikerjakan Karena kalau kita mumuwin nanti jadi masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat datang ke kuburan memberikan salam mendoakan pulang itu memang hadisnya. Tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Apabila di suatu negara tidak menjalankan hukum syari', kemudian ada penjahat yang membunuh dan tidak diadili secara Islam, dosanya ditanggung oleh pemimpinkah? Tentu saja. Ya. Pemimpin itu akan menanggung. Kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala maka dia menanggungnya. Pasti dia menanggung gitu kan? Karena dia punya kedudukan, dia manusia bisa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu sempat melakukan perbuatan kemudian dia bertaubat, ini sisi yang lain ya. Pelaku tadi kalau dia sempat bertaubat dan belum sempat dihukum dengan hukum Allah, tapi sempat bertaubat maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, dia tetap akan kena hukum di hari kiamat nanti. Tetap akan ada hukum di hari kiamat nanti. Waalaikumsalam Seorang kawan saya Menitipkan pertanyaan kepada saya Beberapa hari lagi Dia akan sahar ke dua negara Jepang dan Kanada Dia akan berangkat dari Tokyo Hari Jumat tanggal 16 Pukul 17 Jam 5 sore waktu Tokyo Dan insya Allah akan tiba di Toronto Hari Jumat juga Sama tanggal 16 Pukul 4 sore Jadi tanggal keberangkatan Sama dengan tanggal kedatangan Waktu perjalanan Tokyo-Toronto adalah 11 jam Jaraknya 10.350 km Pertanyaannya jika selepas take off dari Tokyo Kapan kah dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya? Tentu awal dia take off Dia ikuti waktu setempat Karena tolak ukur sholat maghrib atau isya Adalah waktu dia melihat terbenam matahari itu jadi karena matahari sudah mulai gelap Misalnya di toko tadi dia berangkat jam 5 sore Ternyata jam 6 sore sudah masuk maghrib Gelap kan kelihatan di jendela Bisa dilihat dari pesawat Kalau sudah masuk waktunya maghrib ya dia sholat maghrib gitu kan. Berjalan waktu Ternyata mundur 11 jam tadi Tiba di Toronto ini Di Kanada Mundur 11 jam Dia melewatin waktu Kalau dia lewat subuh Misal gelap nih, gelap sampai nanti akan kelihatan ada terbit matahari. Itu. Seperti itulah misal pada ketika dia sholat subuh. Kalau tidak, misal dia berangkat jam 6 waktu Tokyo, kemudian masuk gelap matahari. Terus tiba-tiba karena dia mundur jamnya 11 jam, seperti dia kembali lagi ke asar atau pagi gitu kan. Kan dia tiba jam 4 sore. Berarti belum masuk waktu subuh ya sudah subuhnya nanti diikut waktu Kanada. Bukan dia sholat di jalan, karena diangkat dia belum sampai subuh, gitu kan? Ya? Karena dia tidak sampai di subuh, waktunya malah mundur ke belakang. Allah alam itu yang saya tahu. Jadi ya, katakan tiba-tiba dia di Toronto, bagaimana dia harus melaksanakan sholat subuh, duhur dan asar untuk mengikuti waktu setempat pada saat tiba. Karena dia tiba waktu e, sore, misalnya jam 4 maka dia nanti sholatnya adalah duhur sama asar. Masalah subuh nanti dia sholat pada saat waktu subuh datang. Kena subuh memang belum sampai pada saat itu. Apakah diperbolehkan sol, soli atau solat dengan hanya duduk saja Meski ada selasar atau area dapur yang bisa dipakai untuk solis berdiri Jika diperbolehkan apakah arah perjalanan pesawat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat Dapat dianggap sebagai bentuk keringanan Tentu saja Dia solat semampunya Dia solat semampunya Dia solat di atas kendaraannya Duduk dan menghadap tempat yang dia mampu Nabi Alaihi Wasallam pernah solat di atas tunggangannya, untahnya Gitu kan. Sementara beliau mengarah ke Madinah Dan Kiblat ada di belakang Mengarah ke Mekah Jadi saya sarankan Tidak usah paksakan berdiri kalau di pesawat Terlebih, terlebih lagi kalau pada ada pesawat lagi goncang Itu sudah disepakati kok oleh para ulama Boleh sholat duduk Pada saat di kendaraan yang memang tidak memastikan berdiri Kecuali kalau bisa gitu kan. Kalau saya temukan di Saudi Airlines Memang khusus pesawat Saudi Airlines Sholat lain saya tidak temukan itu ya di bagian belakang memang dilowongkan tempat kurang lebih mungkin lebarnya 2 meter kali, 2 dua kali 2 meter memang dijadikan sebagai musola, gitu, tempat untuk solat. Nah, kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Bila biasa puasa Daud, kalau ketemu puasa Tausa dan puasa Ashura, bagaimana bila ingin melaksanakan puasa Daud, uh, uh, ingin melaksanakan puasa Daud tapi ingin juga melaksanakan puasa Tausa dan Ashura? nggak bisa ketemu ini kecuali bertepatan waktunya. Jadi puasa Daud menggugurkan puasa-puasa yang lain. Emang sudah gugur karena syaratnya Nabi saw mengatakan puasa yang paling abdal puasa Daud dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari itu syaratnya. Jadi kena atau tidak kena kalau bertepatan misal Senin seseorang puasa Daud pas Senin dia boleh gabung niatnya sunnah dengan sunnah. Puasa Syukur sama puasa Daud. Selasa dia pua, tidak puasa. Rabu dia puasa. Hari Kamis dia tidak puasa lagi. Walaupun dia ingin mengejar voli hari Kamis sudah tidak bisa lagi. Karena memang syaratnya harus puasa sehari berbuka puasa sehari. Atau sekalian dia tidak usah puasa Daud, dia cari puasa-puasa yang lainnya. Karena memang puasa Daud syaratnya begitu. Sehari puasa dan sehari tidak berbuka puasa. Bolehkah menghitung dzikir uh, dengan tasbih biji-bijian? Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian tentu hari Kamis dan Jumat nanti jangan kehilangan ya kesempatan puasa Tasu'a ah dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan dan hari Kamis boleh diniatkan puasa Kamis dan puasa Tasu'a, ah. sementara hari Jumatnya dengan puasa Asyura ya, puasa pada hari 10 Muharram dan ini hadis yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berpuasa pada hari Tasu'a ah. ya. Emma, pada hari Asyura dan beliau menyebutkan dalam hadis 10 hari musim Waktu ditanya tentang fadilahnya Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa setahun yang lalu ya, Jadi dengan 2 hari puasa Kalau tanggal 9-nya hadis terimisi dengan Sanat Hasan Kata Nabi SAW Kalau saya masih hidup tahun depan saya ikutkan 10 dengan 9 Supaya tidak sama dengan orang Yahudi Karena Yahudi pun berpuasa di hari Ashura 2 hari puasa bisa mengampuni dosa 365 hari ke belakang Maka jangan sia-siakan Ini nanti masuknya hari Kamis dosa dengan hari Jumatnya. Kalau tadi pertanyaan apa, bagaimana bertasbih dengan menggunakan biji-bijian? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Trimidi, dipersepsikan oleh ulama tentang kesohihannya. Umumnya ulama melemahkannya tentang Nabi saw. Waktu ke masjid lalu bertemu dengan Ummu Salama, Salamah Ummu Salma merdzikir sambil memegang batu lalu menghitungnya, menghitungnya, gitu kan? Lalu Nabi SAW pulang, Banat Nabi Salamah masih melakukan hal yang sama, sambil berzikir sambil hitung dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu apa kau dari tadi masih mengerjakan hal yang sama?" Kata Abu Salamah, "Iya." Kata Nabi SAW, "Saya sudah kerjakan zikirnya melampaui pahalam, banyak lebih banyak dengan cara saya membaca setiap mengatakan subhanallah, saya membaca adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatu arsyhi wa midala kalimat ada dah khalqi sejumlah makhluknya jadi saya baca subhanallah saya baca sejumlah makhluknya warida nafsi dan keriduan dirinya wazinata arsy dan berhiasan dengan mulilal memida kalimatti dan luasnya kalimatnya tapi hadis ini dido'iskan oleh para ulama ya, dilemahkan oleh para ulama sehingga umumnya ulama tidak menggunakannya tidak memakainya ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah tapi tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih Maka ada yang memakainya, gitu kan? ada yang memakainya. Tentu kita ambil kesimpulan, Abdul tidak menggunakan tasbih, Abdulnya lebih baik dia menggunakan tangannya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kata Nabi Shallallam tangan yang digunakan untuk bertasbih, bertidur akan menjadi saksi pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Masih melanjutkan bahasan kita Kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat nabi Para sahabat nabi sallallahu alaihi Wasallam dan keluarganya keluarga nabi sallallahu alaihi wassalam Yang kedua adalah beriman dan meyakini keutamaan mereka Atas sekenap kaum mu'minin dan muslimin selain mereka Karena Allah subhanahu wa ta'ala الذي قد ذكر هذا الشيء سراي مجدي mereka في سوره التوبه ayat 100 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذاك الفوز العظيم Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam diantara orang-orang muhajirin Dan ini mutlak Tidak mungkin ada selain muhajirin diitlakkan kecuali pada, kepada para sahabat yang memang dasarnya tinggal di Mekah pada saat itu Dan hijrah ke Madinah. Dan ansar, istilah hanya digunakan untuk sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah, Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik InsyaAllah kalau kita mengikuti kita termasuk dalam ayat ini Allah ridha kepada mereka Dan mereka pun akan ridha kepada Allah Allah menyediakan bagi mereka surga-surga Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang besar Ayat ini memberikan berita gembira kepada kita Yang mengikuti para sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim Karena Allah memuji siapapun di antara sahabat Dan yang mengikuti mereka dengan cara baik artinya mencontohi mereka Dipastikan Mereka akan masuk ke dalam surga pada saat meninggal InsyaAllah Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis Riwayat Abu Dawud dan Dini hasan Juga riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya Kata Nabi SAW Lata subdu ashabi fa inna ahadakum lawan fa mithla uhudin zahab Ma balaka mudda ahadihim wala nasifah Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud niscaya tidak akan mencapai satu mud dari infak mereka atau separuhnya mud berarti satu genggam Jadi kalaupun kita mengeluarkan sedekah satu gunung Uhud Uhud itu kilometernya kurang lebih 3 km sebesar itu pun kita semuanya emas yang kita sedekahkan tidak akan sama dengan satu genggam para sahabat dari sedekahnya yang ketiga, hendaknya berkeyakinan bahawa Abu Bakar as-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling utama, sedangkan sahabat lainnya berada di bawahnya secara umum, dan bahasanya para sahabat yang utama sesudah beliau adalah Umar, lalu Uthman, lalu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Law kuntum ta'hidan min ummati khalilan, lattakhdu Abu Bakar, walakin akhi wa sahibi." Kalau seandainya aku boleh memilih seorang Khalil, kekasih yang paling aku cintai dari umat ini, niscaya aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku. Karena Nabi saw. Ya, mencintai Allah azza wajalla, jadi tidak tidak layak untuk menjadikan ada dari umat ini orang yang beliau sangat cintai, yang memang sampai kekasih yang sangat disukai. Maka beliau mengatakan, kalaupun ada dari umatku, maka pasti dia adalah Abu Bakar. Ibnu Umar radhiallahu anhu mengatakan kami dahulu sudah biasa mengatakan padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup Abu Bakar lalu Umar kemudian Uthman kemudian Ali ungkapan seperti itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun beliau tidak mengingkarinya hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi sudah biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengarkan kalau sahabat-sahabat mengatakan Abu Bakar yang terbaik, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiyallahu anjuma'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar tapi Nabi tidak mengingkarinya. Dan ini berarti masuk dalam e, kriteria hadis ya yang pernah kita sebutkan di awal-awal pertemuan pernah saya jelaskan kalau e, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diambil dari qauliyah, perkataan beliau, atau fi'liyah, perbuatan beliau, atau taqririyah, persetujuan beliau. Persetujuan ini berarti beliau diamkan, beliau biarkan. Seperti kasus Khalidun Walid Rasulullah pernah makan biawak di hadapan beliau dan beliau biarkan. Maka sama dengan kasus ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabat menyusun deretan tadi yang terbaik Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan beliau tidak mengingkarinya. Ali Rasulullah juga berkata, sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, lalu Umar dan sekiranya aku mau menyebutkan yang ketiga niscaya aku sebut. Maksudnya adalah Uthman. Semoga Allah ridho mereka semua. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad Artinya Ali radhiyallahu anhu yang banyak orang-orang Syiah menganggap ditokohkan lalu mengatakan Ali lebih baik Abu Bakar, Umar merebut khilafahnya, Ini semua dikarang-karang, tidak ada sama sekali. Sementara Ali sendiri radhiyallahu anhu memuji Abu Bakar, ya, memuji Abu Bakar dan Umar, bahkan ya, mengetahui kenapa Nabi saw menikahi anaknya Abu Bakar. Memang mencintai Abu Bakar Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Aisyah Lalu istri yang lain datang Lalu berkata ya Rasulullah Cobalah ya, Bagi lagi tambahan waktu anda dengan kami Artinya jangan terus menerus sama Aisyah Kerana di siang hari Nabi SAW biasa menghabiskan waktu bersama Aisyah Lebih banyak walaupun yang lain juga didatangin Tapi kalau malam Beliau selalu adil Maka kata Nabi SAW mencukuplah dia Aisyah adalah anaknya Abu Bakar ia beda dengan kalian, tidak bisa disamakan. Ayahnya ini Sahabat dekatku, gitu kan? Ini sebuah ujian langsung dari Nabi saw. Kemudian poin yang keempat Hendaknya mengakui keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan mereka seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw kepada Bukit Uhud di saat Uhud berguncang sedangkan mereka ada di atasnya. Uskun Uhud. Inma 'alaika nabiyyun wa siddiqun Tenanglah hai Uhud Kerana sungguhnya di atasmu hanya ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar dan dua orang yang mati syahid, Abu Bak Umar dan Utsman radhiyallahu anhumain. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari. Juga sabda beliau kepada Ali radhiyallahu anhu, amma tardha an minni bi manzilati Musa. Jadi ini kedudukan Ali radhiyallahu anhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kamu rela kalau posisimu dariku seperti posisi Nabi Harun dan Nabi Musa?" Artinya seperti orang yang bersaudara dan juga ditunjuk sebagai nabi. Tapi memang itu tanda tanya, artinya kedudukan, bukan berarti alir alirulun seorang nabi, gitu Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dalam hadis lain, "Saya adalah penutup para nabi." Tidak ada nabi setelahku. Sabda beliau juga tentang Fatimah radhiyallahu anha, di dalam hadis Bukhari, "Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah." ...Fatimah adalah penghulu kaum wanita penghuni surga. Radiyallahu anha. Sabda beliau juga tentang Zubair bin Awam. Inna li kulli nabiin hawari... ...wa inna Hawari Zubair bin Awam. Sesungguhnya setiap Nabi itu mempunyai hawari... ...pengawal setia. Dan sungguhnya pengawal setia adalah Zubair bin Awam. Setiap kali Nabi SAW membutuhkan untuk melawan musuh... ...maka Zubair bin Awam selalu ada. Dan Zubair bin Awam ini... Ibunya bernama Sofia. Sofia tante Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sepupu Nabi. Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Hassan dan Hussein radhiyallahu anhu Beliau bersabda: Allahumma ahibbuhum, fa'inni ahibbuhum. Ya Allah, cintailah mereka berdua, karena sungguhnya kami mencintai mereka berdua. Karena sungguhnya aku mencintai mereka berdua. Hadis ini juga Sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian sabda Nabi saw kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inna Abdullahi rujulun saadh. Sungguhnya Abdullah anaknya Umar ya, adalah laki-laki yang sah. Juga hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi saw sebutkan tentang fadilah fatirah sahabatnya. sabda Nabi saw tentang Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini anak angkat Nabi saw radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Anta ahuna wa maulana. Kamu adalah saudara kami dan maula kami. Maula ini budak yang dibebaskan maka digunakan istilah maulah. Jadi kalau antum memiliki seorang budak, lalu budak itu dibebaskan, maka ada istilah maulah. Ya, ada istilah maulah. Artinya pernah dibebaskan oleh orang itu. Sabda beliau tentang Salim, seorang mantan budak Huzaifa, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Kaab, dan Muadzi bin Jabar, di Al-Jumain, istakri'ul Qur'ana min Arba'ah, min Abdullah bin Mas'udin, wa Salim maulab Abi Huzaifa, Wahab ibn Kaab, Wahmualib ibn Jabal. Hendaklah kalian semuanya. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, meminta belajar membaca Al-Quran kepada empat orang: Abdullah ibn Mas'ud Salim, mantan sahayanya Abu Hudayfa, Ubay ibn Kaab dan Mualib ibn Jabal dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Juga sabda Nabi SAW tentang Aisyah: Wafzul Aisyah taala misa kafzul thariydi ala sair al tu'am. Kuhtaman Aisyah atas segenap komunita adalah bagikan kuhtaman roti yang dicampur dengan daging atas seluruh makanan atau atas makanan yang tidak dicampur dengan daging. Hadit ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Sabda beliau tentang kuhtaman kaum Ansar, orang-orang asli Madinah. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Law anna al-ansara salaku wadiyan aw sy'iban, la salaktu fi wadi al-ansar." Walau lal hijratu lakuntum ra'am minan ansar Sekiranya kaum ansar, sahabat-sahabatku dari Madinah Mereka menempuh jalan di suatu lembah Atau suatu celah jalan di perbukitan niscaya aku menelusuri lembah yang ditelusuri oleh kaum ansar Dan sekiranya bukan karena hijrah niscaya aku akan menjadi seorang kaum ansar Artinya kalau aku disuruh pilih Aku lebih suka lahir di Madinah Dan menjadi bersama dengan orang-orang ansar itu Tentang. Oh iya, Zakawahkan. Juga ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Ja'far bin Abi Talib. Suku beliau, saudaranya Ali bin Abi Talib, yang beliau mengatakan Ashbah Ashbahta Halki Wahuluki. Kau benar-benar sangat mirip dengan fisikku dan perangai Jadi Ja'far bin Abi Talib adalah orang yang sangat dekat secara fisik. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda beliau juga kepada Bilal bin Abi Rabah. Sami' tu dafan alaihi yaday fil jannah. Aku telah mendengar suara sendalmu di hadapanku di dalam surga. Dan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kita kembali kepada orang Ansar tadi. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga riwayat Imam Bukhari berbunyi. Al Ansaru la yuhibbum illa mu'minun wa la yubridhum illa munafiq. Wahai yang dicintai Allah, wahai yang dicintai Allah. Kaum ansar tidak ada orang yang mencintai mereka melainkan seorang mukmin dan tidak ada yang membenci mereka melainkan seorang munafik. Barangsiapa mencintai mereka, niscaya Allah mencintainya dan barangsiapa membenci mereka, niscaya Allah pun membencinya. Sabda Nabi saw juga tentang sahabat Saad bin Mu'ad di Allah anhu. Ihtazal, Ihtazal arshu Limawuti Sa'ad bin Mu'ad Arshnya Allah bergoncang Kerana wafatnya Sa'ad bin Mu'ad Hadis ini riwayat Imam Bukhari Maksudnya saking dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini bahasa kiasan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Bergoncang arshnya kerana meninggalnya Sa'ad Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi yang mulia sekali Beliau pimpinan orang Ansar di Madinah Dan belialah yang penentu keputusan pada saat di, di hukumnya suku Qurayba orang-orang Yahudi, ya, akhirnya semua laki-laki mereka dibunuh oleh para sahabat. Tentang keutamaan usai dengan Khutbahul Anhu pada suatu malam yang gelap gulita Rasulullah SAW bersama salah satu salah seorang sahabatnya di kediaman, kediaman beliau. Ketika mereka berdua keluar, tiba-tiba ada cahaya menyinari mereka pada saat mereka berjalan, dan ketika mereka berpisah, cahaya itu pun turut berpisah bersama dengan mereka berdua. Jadi ini ada kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Ustaz Ibn Khudair. Ustaz Ibn Khudair ini sahabat Nabi yang bagus sekali bacaan Qurannya. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah selesai sholat malam. Kemudian beliau keluar di depan rumahnya kena merasa cuaca panas dan membaca Al-Quran. Lalu tiba-tiba kudanya merontak. Lalu beliau pun berhenti membaca. Lalu melihat ke arah kudanya, kudanya berhenti. Lalu kemudian tidak merontak lagi Lalu kemudian beliau ulangi bacaan Al-Quran Terulang lagi hal yang sama sampai tiga kali Lalu kata Usaid Tiba-tiba aku mengangkat pandangan mataku ke langit Aku melihat ada cahaya putih menembus langit Lalu aku bergegas mendatangi Nabi SAW Dan menceritakan Kata Nabi SAW Wahai Usaid Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggam genggamannya Maksudnya demi Allah Kalau seandainya kau tetap membaca Al-Quran sampai pagi hari niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Al-Quranmu Sabda Nabi SAW tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab. Innallaha amaranil akra alayka lam yakunilladina kafaru qala wa sammani qalan na'am fa baka Ubay. Sesungguhnya kata Nabi SAW Allah azza wajalla memerintahkan aku membacakan kepadamu surah Al-Bayyina khusus buat kau hai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini. Ubay berkata, "Apakah Allah menyebut namaku?" Mengatakan, Hai Muhammad, bacakan buat Ubay. Kata Nabi SAW, Iya. Maka Ubay pun akhirnya menangis. Kemudian Khalid bin Walid disebutkan dalam hadis yang lain Riwayat Bukhari juga, Saifun min suyufillahi maslul. Pujian Nabi SAW terhadap Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang terkenal pejuang, pemimpin perang. Dia adalah salah satu pedang diantara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya. Kemudian pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu Ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin cucu ini adalah seorang penghulu atau tokoh yang akan diutamakan dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai dan hadis ini riwayat Imam Bukhari Tentu pada saat Ali radhiyallahu mati maka masyarakat Madinah membaikat Al Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah lalu Muawiyah pun datang dari negeri Syam dan dibaiat juga oleh umumnya masyarakat negeri Syam. Maka yang terjadi pada saat itu adalah bertemulah dua kekuatan besar antara Hasan radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua-duanya ini punya hubungan kerabat dari Quraisy, gitu kan? Satu cucu Nabi SAW satu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini masih punya hubungan kerabat ya dengan Nabi SAW juga di Mekah. Maka pada saat itu Hasan radhiyallahu anhu melihat pasukan muslimin yang begitu banyak dan akhirnya dia mengalah. Dan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka akhir pada satu itu dikenal dengan Amul Jema'ah, hari tahun penyatuan. Dan ini kata ulama hadis disepakati dari hadis Bukhari ini bahawasannya inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi saw. Hasan ini adalah tuan sebuah seorang tokoh yang akan ditopkan. Sempat diangkat jadi khalifah beberapa hari. Gitu kan. Lalu kemudian Dia Allah akan memperbaiki keadaan dua pasukan Muslimin yang hampir berperang dan tidak jadi. Maka ulama mengatakan kejadiannya adalah pada saat Asal memberikan khilafah kepada Muawiyah Rasulullah SAW kepada Abu Ubaidah Rasulullah SAW bin Jarrah Di kulli ummatin amin Wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah bin Jarrah Setiap umat mempunyai seorang yang paling dipercaya Dan sungguhnya orang kepercayaan kita wahai umat Islam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah harus kita banggakan dia gitu. Baca tentang sejarahnya. Bagaimana orang ini sangat jujur dan amanah. Tentu beliau mengatakan semoga Allah meriduahi mereka semua. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang kita tidak beda-bedakan. Kecuali memang yang Nabi SAW memberikan kedudukan lebih baik daripada yang lainnya. Yang kelima. Kita dianjurkan wajib bagi kita menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena Nabi saw sudah mengatakan, لا تسبوا أصحابي janganlah kalian menghujat atau mencela para sahabatku. Juga sabda Nabi saw, لا تتهيروهم غردا وعدي jangan kalian menjadikan para sahabatku sebagai sasaran celan sepeninggalku nanti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faman adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adzallah wa man adzallah yushiku an ya'khudah barang siapa yang menyakiti mereka para sahabatku berarti dia telah menyakitiku dan barang siapa yang menyakitiku maka dia telah menyakiti Allah dan barang siapa yang menyakiti Allah niscaya dia akan segera menghukumnya Allah akan menghukumnya gitu kan? jadi para sahabat harus dihormatin Ya dan kalau orang yang mencaci maki mereka bertei mencaci maki Nabi saw. Makanya pemahaman Syiah yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah dasarnya orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Sasaran dia sebenarnya menghina Nabi saw. Tapi kalau dia langsung menghina Nabi saw maka akan terbongkar kedoknya. Maka dia menghina orang-orang sekitar Nabi saw. Abu Bakar, Umar, kemudian istrinya Aisyah dan Habsah, gitukan? Yang disoroti Abu Bakar sama Umar. Jadi anaknya Abu Bakar dan anaknya Aisyah, Umar dan anaknya Hafsa. Gitu ya. Itu yang paling mereka sorotin dan mereka kafirkan tanpa ada alasan yang jelas berhubungan dengan masalah itu. Dan umumnya riwayat-riwayat yang disebutkan dikarang-karang oleh mereka. Ya, dengan meng meng meng meng meng meng mengarang kisah-kisah yang aneh-aneh tentang Abu Bakar dan Umar ini. Sementara kita tahu kalau kita susun nama-namanya anaknya Hasan dan Husein. Rabbulah Alhumma, cucu Nabi SAW, anak-anaknya mereka namanya Abu Bakar bin Hussein, ya, Umar bin Hussein, Uthman bin Hussein, anaknya Hasan juga begitu. Semua cucu Nabi SAW punya anak Abu Bakar, Umar, Uthman, dikasih nama. Bagaimana mereka bisa membolak-balikan fakta itu? Dan Umar pun menikah di akhir hidup beliau dengan anaknya Ali bin Nabi Thalib yang bernama Ummu Kalsum. Dan akhirnya meninggal di pahang Ummu Kaltum. Anhu Waktu ditanya Umar kenapa anda nikahi Ummu Kaltum. Dia mengatakan agar saya punya sambungan nasab dengan Nabi SAW. Dan itu terjadi. Jadi Ali bin Abi Thalib anak mantunya Nabi SAW. Sementara Umar bertuanya Nabi. Dan Umar bin Khattab adalah anak mantunya Ali bin Abi Thalib. Nabi Talib. Jadi saking dekatnya hubungan mereka. Jadi ini sebenarnya sudah jelas permainan orang-orang Yahudi yang ingin merusak umat Islam. Maka sadarlah wahai saudaraku, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang mereka lemparkan akhirnya Sampai berlebihan dalam mencaci-maki para sahabat itu Yang keenam, hendaklah beriman dan meyakini kemuliaan dan kesucian istri-istri Rasulullah SAW Dan meyakini bahawasanya mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan Dan hendaknya memohon keridoan untuk mereka Berpandangan bahawa yang paling utama dari mereka adalah Khadijah binti Khuailid dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang Mumin dari diri mereka sendiri bagaimana mengaplikasikan wajibnya mencintai para sahabat dalam kehidupan kita saat ini dengan mencontohinya, mengidolakannya, gitukan? Jadi kita selalu membaca sejarah-sejarah mereka, baca sejarahnya, kemudian mengetahui apa yang berhubungan dengan perilaku-perilakunya, nasihat-nasehatnya, gitukan? Tadi saya sudah sarankan, coba, coba ikutin. Ada delapan episode kita yang sudah selesai, Alhamdulillah Tabligh Akbar setiap bulannya sekali. Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman, Ibn Auf, ya, itu sudah selesai kita jelaskan maka ini saya sarankan kepada Allah coba diikuti, anda akan lihat ada pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan dari situ maka kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka, mengenang kisah-kisah mereka, kerana mereka sudah mendahului kita dan mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, begitulah caranya kita mengaplikasikan Allah Alam dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang saya tahu kemudian ada penanyaan terakhir di sini masalah, melihat acara di Sema Tabayun dengan Antum melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi, anda lihat Antum bermajlis dengan para pelaku bijak. Apa alasan Antum untuk hadir di majlis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum. Ini malah menyebabkan fitnah nanti. Orang jadi tidak jelas. Jadi Antum kalau pertanyaan bertanya di belakang. Bukan dengan cara tempat umum. Pastikan. Tapi saya jelaskan. Ibn Abbas r.a. Pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi bom khawarij. Muhammad ya memang menentang kemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Abu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka. Kerana disuruh oleh Ali bin Abi Talib. Dan juga pernah beberapa tabiin pada saat mereka diundang. Untuk mendatangi majlis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah. Mereka datang. Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang di sesion TV, atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya. Karena kalau tidak hadir, malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir. Tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekarang. Kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya, atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya, bukan seluruh perilakunya. gitu kan, Misal ada orang muslim. Dia ada keluluan dengan satu kesalahan. Itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan. Oh ini buruk nih. Sudah pengguna neraka. Gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik. Dusta lagi salah. Dia bohong. Sorotin itu kebohongannya. Nasihatin. Luruskan. gitu kan. Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya. Mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan begini saudara Muslim itu Islam sendiri sudah punya nilai sendiri nilai plus dia Muslim itu sudah cukup sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu itu saja kalau dengan kata Allah waala TaMuTunna ilaa wa antum muslimun jangan meninggal baca dalam keadaan Islam itu sudah cukup bobot yang luar biasa kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah, ya? bukan tapi kita harus bijaksana kalau setiap orang muslim berbuat salah langsung kita singkirkan tidak bergaul sama dia tidak menasehatinya bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya Hah? berapa banyak umat yang antum angkung, antum tinggalkan nih betul kan kita kan tinggalkan semua orang, teman-teman antum di sebelah apartemen di atas, karena azan dikat ke masjid wah ini ahli nar, gak usah diajak ngomong berat kalau begitu Datangin saudaraku, nasihatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz jazakallahu khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube. Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya tiap malam saya dengar ceramah antum. Dan banyak ceramah saya disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan? Subhanallah. Harus punya fik ibadah namanya. Makmum fikih dakwah. Seseorang harus faham bagaimana berdakwah, Saudara. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan kerana saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan dan saya menasihati apa yang saya bisa nasihati. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya. Ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwah yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua Muslim dianggap musuhnya. Jadi sedikit tidak sepaham, sudah selesai, dijahui, ditahdir di macam disebut keburukannya nah, subhanallah ya, ini, kalau kita hidup begitu, bagaimana sahabat saja, banyak yang salah sahabat, banyak yang salah diluruskan oleh sahabat yang lain diluruskan oleh Nabi SAW bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan, ada satu orang badui datang begitu masuk masjid sahabat Nabi nih orang badui, datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat Langsung teriak depan sahabatnya yang lain. Hai Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Enggak bilang Rasulullah. enggak bilang Muhammad. enggak bilang Nabi. Dengan tidak sopan. Minta baru kasar. Bayangin. Semua sahabat wajahnya memerah. Ini udah murid keroyokin nih orang. Ini udah kurang ajar nih. Nabi SAW dengan tenang. Mengatakan diberikan ini. Ambillah. Dikasih apa yang dia minta. Lalu kata Nabi, cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup, Nabi Muhammad. Lihat kurang ajarnya. Sudah dikasih masih gitu, gitu kan? Nabi kasih lagi. Sudah cukupkah? Belum cukup. Masih mau lebih. Kata Nabi Sosalam baiklah. Saya mengundangmu ke rumah. Datang ke rumah. Ternyata orang ini memang, ternyata dia bawaannya karakternya kasar daripada pasir. Besok teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata kerama memang. Memang bawaannya dia enggak nganggap dirinya buat salah tu. Sampai rumah Nabi SAW Nabi kasih Ini yang saya punya Cukupkah? Cukup hai Muhammad Terima kasih Memang terima kasih pun dengan kasar gitu kan? Memang begitu bawaannya Kata Nabi SAW Wahai saudaraku Tadi otopo masuk ke dalam masjid Kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan Dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu Maka sekarang bagaimana menurut yang sudah saya berikan Cukup Baik Ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka. Ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah. Memang kau sudah berterima kasih kepada saya dan yang paling baik kau ucapkan jaza ke Baiklah Muhammad. Dia berlaku. Orang badui tidak biasa memanggil Rasulullah panggil nama. Panggil kan? masjid langsung kata Nabi saw. Wahai saudara-saudaraku, saudara kalian ini tadi telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian. Tapi kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kata santun. Kami telah memberikan. Dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan. iya benar. Dan aku mengatakan jazakallahir hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu. Gitu kan? Coba bayangkan. Kalau Nabi SAW mendorong orang ini. Suruh kroyokin pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau kuntu fadlan dari dalih min hauli. Kalau kau keras hati hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisi mu. ada orang yang mau datang, kah bisa akhir? Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin satu itu. Jangan dilupain. Orang sholat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang menjadi individu. Kalau saya, Subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa? bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya dia juga berbuat perbuatan sunnah. bukankah dia sholat? bukankah dia puasa Ramadan bukankah dia haji baik ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang nabi tidak contoh di satu substansial Sorotin itu perbaikin itu unsur akha ka zaliman atau mazlumah pandu dia supaya dia keluar kan pasti ketemu interaksi bagaimana tidak interaksi ya mungkin tidak kan gitu jadi kita harus bijaksana, namanya fiku dakwah di sini Bukan kita menghalalkan, bukan Saya bukan kumpul tiap hari Sama-sama berbuat kesalahan, tidak pernah Saya hanya datang kena diundang Menjelaskan sebuah hukum, titik lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya Saya harus menyampaikan, kalau tidak orang lain Akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah Mana yang lebih besar mabaraknya Harus bijaksana, dan saya mengajak teman-teman Untuk ilmu, jangan kaku, tidak boleh kaku ini Kaku sekali Harus begini, harus begini, dan ketakutan Seperti orang yang sudah berbuat salah, seperti kita masuk neraka Subhanallah saya tahu dan saya faham agama. Saya bukan orang yang baru belajar agama dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah, gitukan? Harus hati-hati nih, gitukan? Harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengkredifikasi seperti ini, semuanya bukan di depan umum, saudaraku. Datang di belakang tanyain saya. Ya, Tetapi kalau ini ditanya, saya jelaskan akhirnya Mesti saya tanya di belakang, tanyain kenapa begitu Apa ada alasan, saya akan jelaskan Tapi kena dibutuhkan, ya sudah, saya jelaskan Secara umum. umumnya tidak boleh Adab dalam menuntut ilmu adalah Tidak boleh memojokkan seseorang yang memang Dia butuh jawaban, tapi bukan berarti ditanya di Depan umum, karena ini bukan masalah umum Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan Dan itulah cara saya berdakwah anda punya cara sendiri silahkan. Dan saya sama sekali tidak suka. Kalau dalam majlis ilmu saya itu. Kita jadi kaku. Orang salah satu semuanya salah hidupnya. Pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani. Subhanallah. Diboykot. Tidak boleh teman. Tidak boleh salam. Subhanallah. Muslim akhi Muslim itu. Kata Nabi SAW. Al-Muslim. Aku Muslim. Muslim saudara yang Muslim yang lain. La-yakhduluhu. Tidak boleh dia menghinanya. Jualah yahkiruhu. Tidak boleh dia menghina, tidak boleh menjatukannya, tidak boleh menyalahnyalahkannya. Bihasfi brie min syar'an yahkirahak muslim. Cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Kata ulama hadith menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan, menghardik-hardik dia, membuat orang lain menjauh dari dia, tidak berinteraksi, men tidak menikah dengan tidak memperbaiki kesalahannya lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima, itu lain itu lain. orang jahat nih mau mencuri, kita nasihatin jangan tidak boleh akhir ini, enggak saya tetap mau laporin itu, bahaya tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan, berikan masukan kenapa tidak? saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh banyak diantara teman-teman kita dia tahu maulid misalnya tidak boleh, Nabi tidak pernah contohkan baiklah, datang tetangganya undang ada pernah jemaah saya, dia bilang saya tutup pintu set, supaya saya tidak ditau kalau ada, kesaja tidak ada. Kena kalau saya terima itu saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang kenapa Bapak ibu lakukan itu? Kalau saran saya, Bapak ibu hadir di saya. Saran saya, sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Karena kata Nabi saw. Manakah yang berbila iwalimul akhir fal yukrim daifa. Saben mengaku beriman pada Allah yang akhir dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu. Senyum dengan muslim, panggil masuk ke dalam rumah dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan tanya kenapa dia datang, enggak boleh tanya. Hidangkan makan, hidangkan minum. Enggak ada orang itu dia kan makan minum terus marah-marah sembarangan enggak ada. Hidangkan marah, makan minum, Kemudian, tanya kabarnya, tinggal di mana, anaknya, kenalan. Kalau dia sampaikan ada hajat saya, baik. Ini sudah makan, sudah minum, ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih, silakan datang. Oh iya, terima kasih undangannya jazakallah khair. Tapi saya mau sampaikan sebentar ya Saya pernah hadir pengajian Kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya Dan saya tahu ceritanya Seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah Jadi saya khawatir Kalau saya kerjakan saya keliru Mungkin saya belum bisa hadir Tapi nanti kalau ada acara yang lain pengajian Atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial Saya siap insyaAllah Bisa saja dia belum faham Dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu Ternyata akhirnya mereka jadi faham gara-gara tidak faham, sebenarnya tidak faham lalu didilaskan seperti itu, oh tidak ada contohnya ya, lalu dijelaskan lebih jauh akhirnya lebih faham, tidak jadi itu buat acaranya banyak terjadi seperti itu hikmah, harus faham bagaimana berdakwah teman-teman, jangan seperti kaku, batu yang jatuh pohon yang jatuh di laut, hab, selesai tidak mau tahu, kan semua orang salah, subhanallah ya jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita. muslim. Ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan. Tepukan akan mendatangkan tepukan. Sama. Sampaikan berita gembira. Rangkul mereka. Dan jangan buat orang lari. Nabi SAW bilang itu. Sampaikan berita-berita gembira. Orang tidak mau sholat. Sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini, fadilahnya begini. Janji-janji semua Allah disampaikan. Kalau dia menolak, baru ancamannya. Orang kalau tidak sholat begini loh, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, gitu kan? Rangkul mereka, Allahumma alaum, ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sampai sini bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas malam malam ini bermanfaat buat kita semua dan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wataala ditambah dengan amal soli kita di timbangan hari kiamat. Semoga orang yang sakit semua disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi hutangnya dan juga semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk ya, mengamalkan ilmunya dan semua Muslimin yang sedang tertindas di Palestin, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar. Dimanapun mereka berada, Allah pokokkan telapak kaki mereka Allah ikhlaskan niat mereka Allah terima para syuhada mereka Serta Allah muliakan islam dan menangkan di tangan mereka Dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan bersama mereka Di pahala baik dengan doa, dengan hata, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemaha murahnya Yang saya yakin sedang melihat kita sekarang Malaikatnya menyaksikan majlis ilmu di rumahnya Yang mulia, agar menyatukan kita Di surga, firdosnya tanpa hisa Sementara yang satukan kita di masjid yang mulia ini Kalau ada benar di ya Allah, berdasarkan adi saya mohon dimaafkan Subhanakul اللهم بحمدك اشير الله الى صفه الله تبارك وتعالى